Esquiaga. Zahirian zenari Dolirrigade horainitara Otoitzen da itiztan bat utzinezak Hene azkena diuen eritera Ekaitzen batean beharko dituzu, 2008an gaudela Oitzeko, hor, izaten da denbora arte bat, kostatzen zaiguna data idazterakoan edo 2018 edo 2018 edo 2018 ote gauden zalantza egiten dugun denborat arte bat. Bai, egia esan, e, esango nuke burua dagoeneko 2018an badu dela. Gero, zuk esan bezala, ba, idazterako garaian eta 2018 hori jartzea gehiago kostatuko zeit. Bueno, gaurra zira ziratik, ondoan konpainia honean. Baina gaseo da, baina. Kristina, Galarra, gaixo, Kristina? Kaixo, nire dati. Baina, gaixo, Kristina. Kaixo, nire dati. Bueno, Kristinaarekin niengo dugu. Urteko azkeneko, igrotxoioa, gombidatu, berez berezia da. Kristina, eta gaur, bera ondoan izatea, placerra. <tose> Gaur astebetet atzera liburu aurkeztu zen igartza Jauregien Behasainen eta dagoeneko libururi gabe dago Kristina. Ba, derata, Guk balioan jarri naidegu liburua eta balioan jarri nahi dugu hasierren oroitzapena. Gaurko irratsaioa goxo goxo Cristinaren eskutik hasierri eskainia. Egun on den oi. Eh, egaitz. Itzaren ahots <risa> y de a ti te ha caído el coche ¿Te te clacho clacho en, en donde Zenai zure hondora negareta odol malko ez, Urperatu baden basura zuaitzek zerua hilu eta zas dira bideak gure uruetzapelen gazien ie esean du hazbelia ie esean du hazbelia ie Kristina aurkeztu zu pixkat zure burua. Liburaren azalean jartzen du Kristina Galarraga Zeberio. Lehenengo azalari jira bueltea ginezkero, hor badator, zure buruaz, zure pertsonaz, hitz eh, batzuk badatoz, eh, zuobeto ezagutzeko. Eh, bertatik irakurri beharri gabe edo kontu guzu pixka bat. Zuk zeure buruan nola aurkeztuko zenuken. Ez da izaten, ne? Eh? <laughs> Bate dezirati. Baina, bueno... Cristina Galarraganaiz, behar saindarra, berrogeita mar urte dauzket, laizte berrogeita maika, urtari nazizbein beste urte da gehiago atoriko zait. Eta, bueno, ba, berez, e, anderinhoa ikasinun, irakaskuntza, eskola horre mm, espeziali da den, baina inoez ez dut, anderinhoa bezala beti aurre eskolatan. Eta asko betetzen nilan bada, Eta, bueno, esaten beten bezala, ba, bueno, banik uste dut, ino ez, ez dugula utzi behar unbeen esentzia izateari. Ze, e, naiz eta ez bueno, ba, nik beti esaten dut trapuz hartzen dira, baina pertsonak ez ez. Eta, unbeen esentzia dori mantendu behar degula bukaer arte. Eta, gero, ba, bueno, zaletasunak asko, ba, paseatzea, ibiltzea, e, argazkikatatzea, Eta idakurtzea. Zerra, Kristina, balioan jartzea, esaten duzun bezala umear hori, e, infantziako esentzia hori. E, Nuntago dago harina? E, joaten zara, hori itzapenetan Kristina txikiarekin jolastera, edo non mi zidatik Kristina txiki hori? Bai, bai. Ni, e, nik kasinunen pedagogia esaten zuten umeak eta... Oroimen, oroimenak bosturteekin hasten ziela, baino, nik konstiente naiz, nik txikitan bizitako, baino, gehiena. O sea, lehen biziko egunen ole izan zan eskolan, oso presente dauket. Ba, joneat pila batik genuen, eta azkenen eraizpak, lurdosek askun bat jeretan bat danan maitea ditut, baino, nahinbeste narreik genuen, eta bere gelar amantzin, Eta mantzingo gora eta hande niak esan zen, keaz ez da niña haki? Si ez da niña ez de preeskolar. Esan behar dut erdela zikasen gendula, vale? Ez es que jora mutxo, jora mutxo, eh, nola podo dejar eh, enpargularioi. Eh. Pero ez da niña tirek ez dar, enotra gela. Eta hor dut, nola nahizpak eh, babesten zin. Ez bakarik eskolako neta egokitzen garaien bizigusten. Ematen nindun beakin, bani, hua guen, ebiltzen nintzen beakin, referente ondibat izan den ere ez Zergatia importantea, e, zer ginen eta nunti gatozen eta zer ginen hartara itzultzea eta sentitzea gure baitan. Zergatia garrantzioa gurekin eramatea, umetxo hori. Galdera zaiainezu, <laughs> zer ginen, zer garen, zer izango garen, dipentsatzen dut, diotzak aintzen digula. Zer gehan, zer tara iritsik garen nahi duen, Ni pretensio handik ez dio jartzen bizitzare. Oan, oraina momentue bizitzea. Iesrean dou belea. Iesrean gaur belea. Joanzala. Una vida contigo, Cristina. Eh, besapean, eskuetan, eh, bihotzean liburu eder hau hartuta etorri zara. E, bagoaz baguas liburuaz hitze liburu fisikoaz gero hitze egingo dugu barruan dagoen e, mamiaz pisu hondiko mamia duelako e, liburuak, liburu liburuaz beraz eh hitze e, e, zein momento erabakitzen era du kristinak liburu bat idatzi behar duela, aventura honetan sartu behar dela, azken batean konturatu zaren bezala liburu bat idazte, aventura ikaragarria dalako e, gestioaren aldetik, beretik ez? E, idazte jakin behar da, horriak e, bete egin behar dira, baina hori dena egin eta gero, e, liburu bat argitaratzea, modu batera edo bestera e, sekulako abentura da. E, noiz erabakitzen du Kristinak liburu bat e, egin nahi duela idatzi duen guztiarekin edo idazten ari denarekin eta nola egiten du liburua eskuartean izan arteko bide hori? Bueno, eh, liburun kontatzen deten bezala, haxer ba, hil zanen, gotzaiago eh, goita bazazpin, eh, bimila barkatu, bimietan bazazpin, ba, bueno, ba, duelo hortan, zeinork ez duakusten nola eman duelo bat ez daurrea, eta batez ere, ba, juztean juten zaizunan seme bat, Bende istripu bat izan zen. E, bueno, ni, ba, gaburo, gaburo, ba, oheratzen nintzen, begiek izten nitu, meni hazin nuen loekin. Orduan jikitzen hitzen, eta idazten azten nintzen. Asi ba, bueno, ba, reflexio txikik, gero olerkik idatzen nizkion. Eta bukeran ba, bueno, ba, ekainen istripu txiki bat izan nuen lanen, apurtu nuen besoa, eta oizan zen momentu, eh? Eta esan, zergatiboan ez, dauketen guzti hori borradore baten, forma eman eta hala izan zen. Eta, bueno, kronologiko mente ez nondana, seitu, asiera, asiera, asiera lehendabiziko kapitule idatzen nun eternamente unidati. Ze hori da, ni sentitzen nondana. Naiz eta beha fisikoki izagoen, ni berarekin beti egon gonditzen, eta beha benekin. Eta, izan zen, azkerineko kapitule lehendabiziko idatzen nondana. gero poliki poliki, ba, zenitzen, ba mere jaiotza, bere tororea mundua, bere hautzaraoa, bere ikolako etapa, adolescentzie, gaztea gaztetasune eta gero ja ba bueno, ba azkeneko momentua ez da kendola esan bai heriotza, baina bueno, nik deitze dio, partida. eh uh -huh. uh -huh. e behin hori guztia idatzita ezula, eta gero poliki-poliki e, e, joango ez, azka egiten e, liburuaren barruan zer dagoen, hori dena idatzita desunean ez dakit, edo ordenagailuan gaioan e, bertan, kontatu-kontatu esan esan, kuadernoan eskuzi idatzita. Eskuzi idatzita. Maki nara edo ordena gaiurara. Bai, <laughs> eskuzi idatzinon eskubatekin ze eskaiu laktan eran, eta E, Gehiro bukatu nuen, ba, esan behar dut oso importanta den bat. Asioren kuaderno bat hartu nuen, eta asin hitzen, hori beten nuen beste bat hartu nuen. Hula, utxunea gehitzu zena bere kuadernok, behek asmo asko zeluzkeen, benioro geli duziteizkio, han zeluzkeen nota batzu duk, eta hola, manik, manion jarraipena kuaderno txorri. Eta jartzen de bukeran zeratik aukeratu nuen kuadernori bere eta nerek betirako geltuko ziela. Gero pasatu nugu orrea. Aventura <laughs> pasa eta gero e, lagun batek animatu ziren zetik ez mun konpartitzen historia hau. Ta hasi nitzen ba bueno, editoriala ta daitzen baino ez, azkenen indete edizio bat, autodizio bat aipatu nahi dat Portugaleteko Mundu Palabra sa bertan daitu diate soriontzeko Oso arro daudela, eta maitasun nik harra man dia. Errespetatu diate, dana, bueno, bakarrik zuzen dute testu beha, portadare bai, dana. Osa, eske, eskeronak emana izkidu baitere, portugaletakoa mundu palaura seko jendeari. Konteguzo, harreman hori, Kristina Asko dira, e, autoediziora jotzen dutenea? idazleak, e, arrazoi askorengatik, e, batzuk lehenengo aukera bezala ere bai, ez nahi, ez argitaletxekateak izten dizkietelako, ez ekita, beraik e, egin nahi dutelako ez da, ba, beraien nahiak ba, ustez errespetatuagoak izango direlako, eta beraik buruan duten liburu hori egiteko aukera ba, gehiago eman aldizkietelako. E, nola sortzen da, harreman hori, nola iristen da, Kristina, Portugaleteko argitaletxe... Ontara eta nola, nola kontatzen diezu zer egin naidezun, nola ulertzen dizute hori ez baita, errexaberaik, ondo jaso behar dute zuke egin naidezun hori, bueno, gero zure ametxori betiagoa izan dadin eta errealagoa izan dadin, ezta? Nola irizten zara Portugaletera? ez, <laughs> interneten dana dau. Sartu nahitzen, koma un libro. Eta sanziaten, behaltzeko ba, piskabate liburuaren ideia edo, Eta bialdu nien, eta gero bialtzeko osoa. Eta bialdu nien gaur bat, danakin. Eta berpena merezizan, da esantzin baietz, zitu kresentu zuenios dutxaporeios, que nosotruz eta ayudaremos a okumplirloz. Eta egia da, ala izan da. Ni bitesetan dut, bueno, lorki batzuta jartzen, amestu jarraitzeko, ze ametsetan siniestu inbara dalatanik, benetan hori, nire ametsak, amestu inditut, eta egibi urtu dira. Pasada larun Larumbatean, Eabenduaren 22an liburu aurkeztu zenuen herrian bertan, eh behasainen, eh familiaren aurrean, hasierren, cuadrillaren talagunen aurrean, zure lagunen aurrean, lankiden aurrean, herriaren aurrean, e, pentsatzen dut aurretik zen dituen sentipenak, emozioak, ba urduritasuna tarteko ikaragarriak izango zirela. Bertan e, aurkezpena egin bitartekoak ere, e, ederrak eta gozoak eta gaziak eta danetik izan zela, eta ondorenean ere, basekulako lerketa sentituko zenela barruan. Nola bizi izan zen duen, e, aurkezpen liburuaren, aurkezpen e, momentu hori nik, Zuzen zuzenan, zorion zen zaitut. zerbait egiteko ausardi izateagatik, usteet oso polita dela liburu bat horrela e, aurkeztea, eta jakin da, hau, liburu baten aurkezpena baino, zerbait gehiago zela, e, aurre aurretik, eta bete-betean e, aixerren omenaldia mm. zelako. Nola bizizan zen honen liburuaren aurkezpeen hori, aurretik eta bertan eta ondoren? E, Iratindin egon oso, lasai, guan bezala. Daki zuzatik? Zene aldan manen dauken pertsona berezia zu, irate. Ni zuke nikesan, zu nerondon balima zaude, ni lasa sentitzen ez. Toko, ni badakit, elkarrekin ingo bidea, samurrago izango zala, eta zure launtza, eske izan zan izugarri. Eta gero, ba, bueno, jasonun, e, maitasun ubolde bat. Ni zaintitu nitzen, besarka duta. E, ni jendea behatzen nun, ez begitara, entzun jenduen jendea. Osa, nire bietzak entzunik jenduen zoan jendeak ematen zidana. Eta netzako izan zan, maitasun olde baxasununa eta indarra eman zin. Eta gero baitare, ba, bueno, ba, zu, batez ere, ondo neukitzeak, horrek eman zin babesan. Otsaiako ogoita mazazpiko otsaiaren ogoita azazpian sekulako kolpea jaso zenuten e, etxean, aixi gerren gertukook, ok, e, familiak, e, bere oso tasunean, lagunek, kuadrilak, e, bizilagunek, inguru urbilak, kurrunagokoak, e, lankideek. E, gertatzen da, otsaiaren ogoita azazpian, ogoita mazazpian. Otsaiako ogoita azazpian gaina zen urta, Urte bizi bizista zen, Ilabete horrek zozken hobaita sortze egun. Hasier inauterizien, asier e, goier eskolan ikasten zon, eta ja bukatzen aizan, proiektu egin zon, aurkestu zon, bere pieza, eta ja martson ja karrera bukatzen zon. Bitartu hortan, doilan Zegamako enpresa batean zituen praktikak, eta lan ere bai, eta bueno, goizien klasek itzeuken, baina atxalden juntzan doilanea. Eta ordu bitatik saieta, intzitun bere praktikak, eta lagunei esan ziren, e, bueno, batzuk rumana erradie, bezatzuk erdalune, bezazuk aldune, mendiko botak hartu, jarri, eta mendiko bat ematea noa. Eta la izan zen. Eta bihar arte, bihar ikusiko ga. Asi errabitu zen, e, atxaleko seitan zegoamatik abitu, eta burun mendin, E, atxaleko zazpitan hilaz egona. Ja. Gorpu eurrungo nena horkitu zuten. Aikei gau guzti dantzan bere bila, txona aurkitu, ni esna baitare bere zai, eta ole izan zandana. Zer da doluak, Kristina? E, dolua, ez da bakarrik seme baten eriotza. Dogulu eda bizitzen e, bizitzen ditugun E, gerdakizun asko, dolu bat izan nake heriotza bat, banaketa bat e, lan, lan bald galtzea, lan, lagun bat galtzea. Dulu hitza e, gazzotak asko dako esan naia duke. Zu Kriina baina geidaatu da naipatu duzu e, dolu prozesu horretan profesionalki e, bakarrik sentiuzuza dela faltan bota dituzula... E, Bueno, e, taldeak edo terapia terapiagunea, edo espazioa, edo konpartitzeko e, guneak, ezta? Eh Goierriren hemen inguruan e, ez taudela falta dirla talakoak egon beharko luketela. Bueno, eh Udaleche Aldetik eskain e, laguntza psikologikoa. Baia ni benetan beharnunatzen konpartitu beste familia batzukin egoera berdinen gaudenak. Eta hor bai, hortan bai, ba, ni behar nun. Behar nun, nire rin, bakar da den nireken nun. Eta gero gainaz juten bat zeakalea tan nireken bat ba ez da hondo ikusitaz, e, eriotza, eta dize, bueno, bueno, venga animo, eh, venga, ja, ja, ja, no jorez, ja, ja, eh, ja. Benskenin nire, behar, behar nun askatzen, nire barruk, nire korapio barrukok eta klaro, nire igual, talde bat eukiko bat nuen hori kontatzeko, kontatzeko ba, lagungarre izango zen ga goi hori mailan igual, ba, ez dakiduune, eh? igual hankasartze batin dute, eh? ez dakidu. Liburuak zuri sugarri bali izan dizun liburua idazteak, e, irakurleari zertan lagundu aldio. Eh, gaurre pozikontatzen ez da, idazten degunean E, bagauza gustagarritako bat izaten da, irakurlea urbiltzea eta jakitea. Irakurleari zer suposatu dion, e, nola jaso duen, nola hartu duen, e, zen mezu gelditu zaion, e, ze sentipen, e, eta urbiltu dira. Astebetean e, liburu aurkeztu eta astebete honetan zer, inguratu zaizkizu oso ez perfiliaz berdinetako erritarrak. E, Zertan balio aldio liburu hau irakurtzeak, e, irakurleari? Ba, ni kontatzen da eta hazioren bizitza. Meño modu baten baitaren kontatzen da bezela hazioren bizitza ba, baitare, ba bizitza ze supposatzen den pertsona baten eta mm, galtzen duguneen baitare ba, nola segi aurrera, ez? Ni nainun horrekin ba pizka bat hasi bategin aurrera saitzeko. Ze beraien nahiko lukete hazierek eta ildin gustik goaurra jarraitzea. Beraien aiko leukote gu seitzea. eta beti gogoratzea beak nola izan ziren, eta ez gelditzea ba, beraien oroin hor, ataskauta ezin ez aurreak zeitu, aurrea aurrea. Ha, beak beti ezaten ziren, bukeran e, aipatzen dut, beak eman zidala indarra aurreik eko sinisteko nire mani sinistu nun hortan, eta indar handi ematen zin, eta hor ba, Zuzkasariazuna piskatarez altatzeko, ba bueno, ez dakit publiko zein egokituta dagoen, baina bueno, 14 urteko ume batek irakurri da, bueno, ume batez, gazte batek 17 urteko hama batek galdu zen aberalaba, alargun batek eta gero bizilagun batek. Ta sandiate benetan ba hasieran negar duela, baina gero bukean gelitzen zaien sensazioa da bakea eta, osea, ez dakien dola esplesatu sensazio bat lasaiten bakeana. Eta bueno, ba baita ere, ba, bueno, ba oso hainitzen idazten, ba, beti buru atortzen zaezkien abestik, olerki. Nik esaten dut ni hau zer? Denbo gustin hainitzen irakurtzen olerki pila bat interneten sartzen ditu, baina igual, e Rosalía Castro, Antonia Machado, Xavier Leite, eh, Saramago, oh, no, jende pila bat. Eta baita ere aurkitu nun eh, liburu bat, autore bat esezeguna da Girasol, baina oso identifikatu txoten ditzenen, zer beakitzeitzen bizitzaz, maitasunak, eh, lagun, lagunez, edertasunaz, eh, lore, txiki, lore bat usai baten edertasunak, Orduan esan hori nioz, baina nienoiko, eskene, hola bizidet, eta gero horietza zeitzetan doa, girasoleke eh? bai, eta niri lagungarri izan zait. Eta pixka bat jarri ditu, ba, nire bueno, ba, e, idaztenun den, aurlerki bat, eta gero baita ere ba, batzuk ninenek barrundi katazitzeskidanak oso liburu berezie da kontaketa horren e, joanean e, olerki horiek aipatzen dutzun olerki horiek oso modu egokian gaiarekin, esaten ari zaren horrekin lotutako olerkiak tartekatu dituzulako eh bilaketa hori liburua idatzi aurretik egintzenuen nuen, ba, bestek eriotsa zertzioten edo bilatu gedo irakurri nezendulako edo pentsatu zenuen, ba, horrelako liburu bat egineet, horrela, forma hau eman diot, eta ni kontala olerkiak tartekatuko ditut, eta baina hasiko zikonez, olerkien bila. Nolako aizan da, bilaketa prozesu hori, edo zergatik erabaki zenuen, edo zergatik sortu zen, liburu ala egituratzeko e, asmoa. Kontaketa eta tartean, ba, ipatzen dituzun idazle, haundi, ezagun, ez ezagun horien, e, olerkia tartekatzeko ideia hori. Ba... Nik ez duen zer erplanifikau. Nik bihotzak esaten zinahin zin, ah, ben honitzen basura botatzea, eta poltsakada bat horkitu nuen liburukin. Eta asierilauretik, eh? Eta hortzaren rimas i poemas de beker. Eta pentsan dezko dien, eh? Eta etxeakaren ditun. Eta hori nesan, etxekoak, ama, Basura botatzen guntzea eta basura agaiadukin atortzen zean. Eta sañonez, hau da basura. Hametzako, <laughs> norbait ikutzi da poltsatzo hau norbait jasotzeko. Noiz benka beste liburu atorkitu nun banku batean hartu nun. Eta nis inizten den bagi dortan, ba, jende ikustekula liburuk ba, zerbaitetik, eta jaso nituen. Ba irakunen nun beker da irutu zitzaidan oso profundoa. Ba. Gero baitare, pentsatzen ba, e, dut, E, sentitzen duguna, ez daukela den boik. Osa, da arontako izan, edo rungo aron baten bizi, edo ez ze aron bizi, bekerren da bizi ziren, hortan ere emozio zauden, orduan eriotza zehen, desengaino zauden, horregatik, bapiskabat, ez eren, nioz, benioz, igazten duene, ni, ni berdean, ola sentitzen ez, orduan da bizi poemak haukeratu nitun, Nik eta idatzen itxun kuadernitxo gertan. Eta bestik ego bai. Eta gero ja animatu nintzenen liburu idazten hori nin bildu magustia. laiberdean itxaso bazterrean gaiurrak ditut maite eta kresa lusainan itxas bazterreko hurgazi buztietan garditzen dut harima ametxez betean Soko mendi guztietan etxean aurkkitzen naiz, Amaren besoetan Lurrean ettzen da Goruz begira Ni hartzen naiz, Zumz zaitudala. istinamaren beso hiek egitezke daitezke zelai berdeak izan daitezke mendi magala ke eh, hasirrek hainbeste maite zituenak, eta amaren amaren eh, besoak ere bai eh, umetan asko egoten da Am, eh, semea edo alaba amaren eh, eta baina hasirrek eh, maiteko zuen amaren gandik ertu eh, sentitzea eta amari muxu matea eta amaren muxua jasotzea eta besarkatzea, eta eh, kotegukuzu harreman hori hasirjaiosan eh, mm, Mila bat ziren lagu eta emasazpiko e, Martxoaren zazpian, udaberrikoa tarian Eta egia da, eh? kontatu beharretena Jaio zanen, hospitalen jarri zatenen Unberkotendien begikitsita Begitzen begitzen begitzen begitzen Begitzen begitzen begitzen Begitzen begitzen begitzen Begitzen begitzen esku hartu ziren Eta etzuen lagartzen Eta begitzen begitzen begitzen Eta begitzen begitzen begitzen Bai, ba, elkarrekin noitegen denu, zeazkoan, ba, bi urte pasa, eh? Ze nahiko, ba bueno, ba, kolikok ez ez tiritun gauen, gaizki pasatzen zor, eta ni ondon, eta gero pasatzen zitezki eta gero gaen ba, guztin eta da jola zen. Eta bueno, ni or esaten dut, eh, duerme tranquilo, yo veo que Eta nik esaten dut baita ere, ba, presa hundia da kegela humek zeitu nazitzea. Eta ez, ez dira, konstiente, ze da, beraien hartzarua bizitzea. Eee, amasei, amazaz, bihurterekin ere, musua jasotzen zituen gauero. Eta gauetzenetan ere. Gauero, irati, oza, sea, ez egun bat, haserre juten gehiagena horiak. Beti, zan gauen ama, gauen asier, Eta dana eh, ba Jorga ta jonbarbazune ama segantzikoa daula o bestea ta zu beti zabe berra satenean. Ta dana kontatzen zin da joro baten ondoen etortzen san da ama mendian ijota mendia bai bai ezpia txindokia aizgorria launekin beti. Abesti hori jar dezuna berra da benetan. Berari asko gustatzen zaion beste asko, kantu askoren artean. Asko. Abestiak maite zitun Zauken inda karpeta bat ordenadorena, baina gure garaikoa bestik, bere garaikoek, erdera euskeraz, idema guztitan. Eta bei hitzaion inporta zezentzena mao, zarezte politeknikoada ta. Jo, ba gure garaikoa, Gaztegoa, Gazteginarekoa. Bai, da, eta eh? entzun egiten zo da abestuta. Bai, bai. Eh, Cristina Ikaragarria da e, zela Cela seitasunarekin kontatzen diguzun, ze gustora kontatzen diguzun e, kontatzen diguzun, bere, bere kontuak ez, nola transmititzen diguzun zuri horrek zertan laguntzen dizu. Oso gustoraren ez e, entzuten ikusten zaitu lasai eta gustora e, berataz hizketan. gero kristina etxera joan goda eta egingo du negar behin eta aldiz eta irualiz eta lau aldiz eta behar duen guztietan e, baino e, nolakoa da behar hori berataz itzegiteko behar gozo hori eta transmititzeko dukazun lasaitasun hori e, zuri, zertan laguntzen dizu? Laguntzen du horrek? Asko irati. Batzutan neherrekin duzu tristuraz, poz ez ere bai, eh? emozio ze bai. Ta ni gaina zuzu senti bera, naiz, nik o, e, malkoa izurtzait ba, batzutan pozinago, ne bai, eh? emozio zirrara batek, emozio nabitzen au. Ta ni kontatzea hau, ba, ni badak ibeak nekin dago lasior. Bakit, Zer ni bete seten dut, pertsonaak hiltzen die dut, az, azten dituzunen. Oro dituzun bitarter, beti da gurekin Eta nikitzen ite jaiot. Eta esate jaiot, gabeida gaur nioa hauitea, gauan maitea inbardet, o, egun sentin egunon esate jaiot, gauan esate jaiot. beti dut presente, beti egongo da, ez dingo beta astu inaiz. E, orain dela sortzi urte, hortxe, zu eserita zoden aurki berdinaan egontzen e, bera ere eserita. E, orain txegon gara gogoratzen, 2008ko abenduaren e, emezortzian, zeinen ondoan eta Joseba Tapiaren e, e, ondoan. Bora ore... Nahiko ez ustean, ba, xerren trikitirako zaletasunaren berri jakin genuen, zuek beti zantzat justegu bagertuko, eta jakinda idazte ere guztoko zuela, eta sari pare bat ateratako azala behasengo e, literaturleiaketan, eta, bueno, Joseba Tapio, neazetorrela jakinda, eta beraren zat, ba, upari politia izan zilekela, aletorri zen aitatabiak. tabiak? Gogoratzen dut, iratea guan bezala, osea guan izango berez bezala, eta guan bere alukin esagitea gotea. Barkatu daño, ez. Kontaigu zu, Kristina, eh, nolako zen asier? Liburua asierren ibilbideari buruzkoa da, bion arteko harrenmana dago islatuta. eta eh, kapituloz, kapitulo, bere bizitza kontatzen duzu nolako zen eh, asier? Bizia. Bizi eta saizango izut. Mundu onta etorri zan experimentatzea eta kuskus jeroazan. Bustatzen zain kuskusatzea baina, experimentatzea. Eortzenaz eta mine hartzen mazon ere, altxabitezan. Taskoetan, ondo zabe eta bai, bai, bai, bai. Eta e... saizango izut. Ausartia, lagunkoia, nik behinez nion entzun inorengotaz gaizkaitzeiten, behinetan esango izot, Benetan. Eta gainaz, behar indar gutxik entortzen ditzenen askotan etxean nekatuta, beak hartzen zen mantalo, eta hasten zen sukaldatzen, erropa doblatzen igandetan, eta ni baino beto iten zen zati, gainaz, plantxek ez du, guk etxen ez dugu plantxek giren, eh? dena tolestatu, eta hondo, behar ba, armario ikustenuen, eta... Zarako arma, o sea, doblauta perfezio batean, dazetan, nomeno, zirro, sukalatzea, dantzaitea, batez ere, laguneekin garagardo batean, da izketan, orduk eta orduk, eta orduk, eta orduk, eta orduk, pasai zaikin izketan, izketan, izketan laguneekin, eta gero bai, ba, hori, bisi ba, ezan, behartzen adrenalinatera eta motorra eta bizikleta saltok egin, saltok egin zitu nahi netzako libere sentitzen zen, Or kontatzen dede Spiriten pelikula oso burika da, zaldi batena. Eta el caballo indomable, el corcel indomable. Ba, nora, ba berdina izan. Bea bertsonatera. Atera, gero bai lagunekin egon, e, Farra, bere berfarral, para la saienda. Tori biska ta zagit ko larun bateko liburu aurkezpenean hiru e, bideo erakutsi zenizkien bertaratu zirenei argazki askorekin egindako bildumak argazki horietan ikusten da e, neuurre handi batean hasier nolakoa zen e, nola bizi zen e, familian e, e, naturarekin oso lotutako argazkiak dira horietako asko gainera berak aratakoak hori ere kontatu zen dan argazkiak ateratzeko offio zalletauna handia zuela. Eta bueno, bero baina nahi sortu zaita fizio hori. Eta bezakit, nik argazki, ba, bueno, ba, irakurri eta bai, irakurri da, e, oparitu zidan lendabiziko da biziko liburu, nire urte mugan izan txar. Hama, zuk asko guztatzen zidurakurtzea hori, ba, kolonioa bat ezin beharren, eta za neltinpontre kosturaz e, osapolitea liburu, Eta gero bai argazkegintza Maiosen askotan arrapatzen unen egun sentia, o sea, gun sentiari igual es lo engozalako. Ni una barrare. Aisgorri zen argazki gata zizkion, ta gero bere txirrindua jotzen san tokia san bere launa bezera eta bere motorare, bai. Eta jotzen san tokia argazki txindokin, zitzun txindoki no zurbeen ezakinun bai bere parteba san argazkegintzare bai liburuaren azalean bildu dituzu hori ere zure aukera izan da eta liburuari zehantzi eman. Eh begiak bete betean doazkigu bere aurpegira, oso argazki polita da, oso guapo dago. E, argazki horretan azaleko argazki hortan eta bere aurpegiazgain ba aurrealdean azaltzen dira txindoki eta aralar eta eta bere bizikleta ere bai eta atzekaldean e, motorra ezkorrin Eta motor gainean, e, bera. Bai. Hortxe iru, bere hiru pasio, bere hiru pasio, bere hiru zaletasun, zaletasunetako hiru behintzat, bai, indartsuenak akaso? Bai, niretzako e, nahi nun transmititu zuk esan dezuna, triangulu bat, bere hiru zaletasunak, txirrindua, motorra eta mendia. Baina, fikatzen bazate, txirrindua eta motorra beti daude mendin beti dagoen naturanen kontatu. Zer, oinez egin. Mm, oinez juten zen, eta... Ezin unha, rapa, unik aden juten etzen karguatikia. Gelio, jo, gelio, eskutzen da, zure, zentzaitu, jarraitu. Baina, finkartzen batzatea hor triangulu bat dago. Txigurindua, motorra eta... Tambren lagunek egin, baina... Danazien lagunek. Ose, azit, hume batetik hasita, auzo lagun bat, edo eko pertsona bat, edo... Bai, ami dana gesni jo har eta mundu pizka bat hoxe jarri dat. Gu asko da nezun etxeti paretik pasatzerakoan, e, beti edo askotan ikusten genduen bera anaiarekin, aitarekin o motorra konpontzen, o bizikleta garbitzen edo beti bizikleta motor e, e, aldamenean atentzio ditzeko moduan. Bai, gani ez anedota kontatu behar da pizka bat hola, bromista eh Katxerra bat zeugen, ba, motora, oi, biziketak eta garbitzeko bai, eske. Eta torezitzaion bain udaltzain bat, eta ba, bronka gota zion. Habe, zeiten izan e, garbitzen, e, motora hori azeran, ez, kanpokalden. Eta honek, ba, bronka motatu beharren, eske beti nantzute zen modu egoki baten. Eta santzion, tranquilo, tranquilo, bero, kando termina da limpiarla moto, Suelo limpiar la cera y no sabes lo limpio que que suele quedar. Eta egia da, bere garbitzen zen dana. Ta gero gainaz ba, desaguok eta bana garbitzen zituen eta orain bai gustatzen zitzaten dan. Asi hori. San berren, ah, paso de que es. Tranquilo, tranquilo, cuando termino de limpiar la moto, suelo pasar toda la cera. Eta baita ere beste eta bat oso polita. Eh? E, Orduziko festetan, lagunekin bokaioa jateaguntzen taberna batea, eta zai, eta zai, eta zai, eta zai, eta zai, eta zai, eta zai, eta zain bokaioa ditzen, eta zantzien, asioz guntzen da, oie, perdona, hemos pedido unos bokadillos, da, pues, modutxaren esango zionagorio eta esango zain tabernari, eta eran, gezkaren zuntzion tabernarik. Eta nire zain behar esan zion. Eso mismo, no lo podrías decir, Con una risita, esan barean sonrisa, porque erdara ez da no le podrías decir con una risita lo que me has dicho. Ai, que chaval, ai, que chaval, sacales una, una consumición mientras espera los bocadillos. Hori, bera contaten zizkizun, laune contatu zizkizute. Asierrek eta launek, bai. Kuadrillak eh, oso maiteko du. Kuadrillak oso maiteko dituzte beraien lagunak eta eh, oso gertuan egon dira asier hileta gero ere. E, zure gandik eta familiaren gandik oso gertu. Aipatzen desu mezela askotan sukaldera joan eta eta elkarrekin e, kafea eta danalakoa hartu izan dezue, eta berriketan jardun. E, ez dakit, ba, asierrez, anekdota huetaz, e, bai zure onerako eta pentsatzenet beraien onerako ere, bai, e, kuadriaren eta lagunartearentzat ere asier galtzea gogorra izan delako. Ba, lehenora esaten zen hona irati ez daula duelo talerik, ba, nik uste pixka batin dugu nire sukaldan, kuadriakokin behintzat. Ze gaztek bai gehitzen dela utxun handi batekin. Osa, laun bat egun bestea, eta nik zeinun honen, ba, egia da, eh, meretzik da goi laun eh? Askotan. Eta kontu konta dit, izan bezala, Eta gero gainez esanien, nahi bale mazitzen gauza hasierrena hartu. Eta ko asieret, oso agarbi dauket nik ekarren nula mundua. Lagundu nula kartzen mundua, baina asier dena mazala. Eta lagunen are bai. Eta askok eta asko ba, mantzitzuzten asieren kamixetak, eta horako gauzak. Eta gero baitaren lagun batzuk kamixeta bat intzuten, eta san silbester egunen korretu zuten asieren iludiek gainen zeukela, laun bateek eta beste batek Madinburuundiko proba txikiere bai. ArPG hasierren irrrifarra e, kamisetan. nola nolaurbiltzen dira zure gana, aurreko asteko liburu aurkez fenomenaldian, e, osoantza saiio polia egin zuten, e, ondoren bibertsoere kantatu zituzten kuadoreian e, e, nola urbiltzen dira kalean ikusten dituztennetan eta nola nolaurbiltzen dira zure gana. Musio batekin eta... Badien bezala, gazte ederrak, ni inork ezitesan, osea nagaratik ez ategonadik gazte nola dien, nik esango diet, hoe ez da legea. Nik sinisten de gaztetan, meraien baloretan ta berein ma maitasunan, ta bai. Netzeko oso hartuko, nik ikust ditut beak eta hasier biziri jarraitzen da berain eta. Jugar alako gaitasuna bad baina horren geunean jeiki eta mendira elkarrekin joateko ere bai. Ba, bai bai bai, una hertsero neska bat pff, juten ziela ta kanta kantari. B beti, bueno, batek esantzien, kantatzen juta zala. Meñesnikin za bestia bestanzon. Ez dakit ikusi mendizaleak o zen izango san meñolasaiarren. Poz baten disfrutatzen, ta gero gain askotan 11 etakoa. Mandu egin gelditu eta haxie lehenko koitura bezala, sala, sala, tala dugu, baladi gozik. <laughs> Askoetan erxan, di, eh? amaiketakoin, pozprozik berbein, eta eh, mendiak ematen ziren, energia hortaz, eta ondo ornituta, eta txea. Atxi, gurpilen malabarista, <laughs> una bida kontigo liburuan, ele, Kristina, e, anekdotak biltzen dira, tartean dira, gazteiza joandako bizikletan joan dako bizipenak, iru errege maira e, egindakoak, ze garrantzitsua diren alako bizipenak bizitzan ez da? Oso, tani gainaz nahi guztua, hasier bizipen horiek bizitzatea, ze dakine mantzitsun. Konteguzu, e, gazteiza egindako bideo hori, halako e, egun batean, ez dakit esango dizu namabagoaz bizikleta hartu eta ez dakit bazen bategunean, hiru e, e, bategunean, lau bategunean eta paka 5 bategunean bagoaz Gasteiza. Hostira txal baten abitu eta igan den Gasteiza iaiatu zen. Hiru Bilagun, bueno, hiru e, txirrindu da, e, izaten dala esterila bat, loiteko esterila bat. Eta, bueno, baina, e, pintsazok eta reparatzeko kit bat, txamarra bat, eta baiota. Eta beraiek bizitzeko esperientzie maleta hortan. E, igandean dean bultatzen da, eta kontatu egiten dizu, bentsatetik ilusio guztiarekin orain txezuk da kizkizunak. Bai, ni urdu nien goen, esotene, bina nola, nola, eta bina nola jumbartzatik gazteizia, ama, mendik. Mendik eta basotatibidea eiatzen gara rekordioa batea, eia pla, planetako eta jepe samango zuen eta gazte izaiatu barga. Eta, claro behar nahi zuten, nede seme beste bestekez dakit, izaren azpian loitea. Nik uste, danak ez, oso romantikoa da ez dena izaren azpian loitea. Eta azkenen, sanion hasier lortu altzen duen izaren azpian loitea. Zea, ama auto pasatu zait, lehen da Hongría, Janarestea, denda txiki batea. ba, eta esan diute, ¿dónde sois, chavales de Beiasain? ¿Dónde vais a dormir? Eta neresemek? Pentsa. En el pórtico de iglesia. Venga, venga, venga. Os dejo las llaves del polideportivo, mañana me las devolvéis. Targazki dauztea. Zaku hartu ta eh polideportivoan. Voltatu sizkien? Bueno, gracias. Da. Hola. Bigarenunen, portu bataitzen, ijotzen naizela, ez dut esango izena porque Eta ikitzen den, egaitu eh, ziren eh, alberge baten eta esan ziren, no? da esotit chavales, de donde ba, baiz, da donde baiz a dormir Ta berdine, vamos a Vitoria, vamos a dormir, de donde en el pórtico de una iglesia? No eustez zaten ziren, tipo metáfora bezala, ez ba, da? Venga, venga, venga, bat ziren koabrao albergea. Antxe, lointzuen, gazteiza hiatu ziren, da, kruston fruta gugoa jateko, eta mandarinak erosizizkion eh, pakistanin fruteri baten. Eta, deliciosas, nunca he comido ma, tan rikas, unhas mandarinas gainar derazik entzionola, eta bueltakoan berriro, junda erosizizkion eta opaitu entzizkion pakistanik. Eta, etxatorri zan, zan, zemus hasier daudu, oh, son, depozik, baina ma, bakizu azkerien ez detela izanen azpialoekin, eta <laughs> bizantzin. 380 ira ere junt ziren. Bai. 380 ira junt ziren. La iru mutil eta neska bat. Lau, bea konduzitzen kotxea gainezka kasuela Kornilloa bestea. Eta mere lagun batek deitzen zion nabaja suiza. I i nabaja suiza. Vales para, seva tan, vales para todo nabaja suiza. Kochea manik i konduzitu ta gainez, gandeken katsar da, Etxeko andre bat, oza, dana den tolatzen zen, hor nioa bestea butxera, dana amantzen. Eta bukeraan bat sensazioa eta gero argazki batzuko oso politioa ezkailu erregan maian, nire ustez baita ero poziz, sentitu zala baita erasier. Hande zen, eta gero festazien txiki baten, Minola berbi txiki bate, zen batean gozien, zion esplikatu zin zela, tira pitxoia eta tombolata ana ta gero manela entzin dan fun oie kontatu zen baita mi zikleta motorra mendia vale. eta bizikleta ta motorra beraiek ere mendian eh, txiki txikitatik zetorkion zaletasuna guantze irratsailo egin aurretik aritu gara eh beasengoidazlan lehiaketan ateratako sarien e, inguruan hizketan sariak e, irabasten dituzten lanak biltzen dira e, liburu batean e, urtero eta liburu horren aurkezpenean ba saritu bakoitzak bere buruari buruzko bizpairi hitz idazten ditu ba, pixka pizka zaletasunen inguruan e, eta xierrek berak irabazetako sari horien aurkezpenean hala jartzen du mendia duela E, guztoko, natura duela e, guztoko, eta orduan izango zituen, baderatzi hamar bat urte. Txiki, txiki da, dik. Ba, ya, zezaletasuna da ezko ezun, da, biak esaten zen. Txirruen eta mendia. Eta, hori zantzen, behatzi urtekin aipa mena amantzinen, meni, hamar urteekin ja amantzinen bestea, e, irabazizunen igartzako e, sarie, hori ja, jarri zan zirrindu mendiko mendia baina txirrindun. Ja jartzen son ja txikitatik. Idazteko zaletasune ere bazuen? Edo kontatzekoa edo esatekoa, bai idatzez edo bai ahoz, baina esatekoa, kontatzekoa. Oso, ahoz. Ni dana kontatzen zen eta lenda biziko mozkorra harpatu zonen bai eta lenda biziko ta ni Ege san ez ditzen beratzetik ibiltzen gauza kontatzekoan ba bea izatezke gauzak eta ni disfruta hileenan disfruta hileenan bea kezatezke gauzak eta nik gai nerek eta ez da txikitan o pasatzen zitzaino noski ta ho ama eta on filosofia eta letra zan ni niua filosofia zati ikasiera seni gero goierrea junbar naiz eta ni guan aste, ikasitako ikasietako guztia lur dukozu Hori akutxin nion. Ta gero bai, e, institutuan da ematen zizkinen limun irakurtzeko, esaten atenten nion, Utsiko, zuk irakurtzen dezuen utzeko irakurtzeko, bai, bai, ama, zuk hau batin irakurriko zu. Eta, meske, e, zuk irakurri barakuzu, eta zuk, e, eta gogaratzen daso soliburu ederra, e, e, guanen ez, autorila goreatzen, baina, miakio zorion, eta zala, uste, e, erlazio bat atxona, eta bere joana. Eta zora Ni hoi oh, irakurtzen denakuitzen, asierrek ingotzen ez. Erra hori ume horrek etzen ikasteko, eta hakiunan nola laguntzen dion, nola indarra amaten dion. Irakur, irakurri irakurtzen zen, eh? egizan bai. Mene, gehiagozuk esan ez duna, hitzen. E, Gauza konta, eta... Bi ikusentzunezko soderrikusitugu, bate... E, pelikula batean e, parte hartutakoa, bera ba, oso gaztetxo zelarik, e, antzerki saio batean ere bai, eta oso modu e, egokian egitza eta biokia harritu eta giltu gara hauzkotasun e, gaitasun horren e, bat memorizatzekoa, eta bestea hautik garbi txukun eta oso tonu ederrean esatekoa. Bai, ba eh Hintzun papera bat e, ETVako, e, etxekoak izena zon, eta ba basei urte kome bat, ekastu latore da asier hartu zuten, eta gudara bat erindako lan bada, eta nik ez memorizatzen zon testuk, eta dena ekin rapasatzen zon. Eta zuten zin, ba, enga ma, zu jarri hori ni hori nien, eta ingo dugu, ba, Elkarrezketa bat eta memorizatzen zen, baina testu, kola zauken gaitasun bat, Ni nioi pixka bat ere reflejautan adotaz, zetenik e, eskolan hiken on asko memorizau. Memorizau, dira aztu ikendien, eh? baina nire igual kapatzen ditzen liburu baten memorizatzen honetan, eta nire espalurrezeko marihose, marihosek esaten zen, kristina, kristina, E 127garren e horrietan e, ikeseten ion. Ta ta ta ta ta. Nola pasa? A ber iru geia ta ta ta ta ta botatzen ion. Nola posible sute na memoria ta. Hasi horrek ebazun hori, gaitasun hori. Gadur baitut egungo suieta hieta hasiaintzine egin dut sonbait gogo heta gure arteko asko Helenzun euskalduna gertzea ez baita josteta badakitas asko zere, nukela hobea Ne hori ezagertu Enet dolorea Odolaren mitzoa Edukik gordea Naiko baina Ezin dut ordea Amaion skalerriaz Naiz nahi gabetua Uztera doa lakotz Betikotz mundua Bere semea labez Abandonatua, nort dezake, gure pekatua. Askotan entzuten dituzu, bere gustokoa ziren kantu hauek? E, oan jala zainago. Oan entzuten dituzu, baina leheno beharra zain tutetan. No? Zer zaren piska bat asiorekin lotzen ziren abestek. Eta hau entzuten zenean, esaten ziren, ama. Aber, esan behar dut, behar zehola injustizian alde, torturan alde, ez dauna, jartzen zen, sukarras, ozak, nios, zauke, zen, barrutik, zaukeen, arrabi guztie, eta behar ez ziren ziren, joan, ma, gau ez zindak hasan, hau dana, paken bizio gara, duzetik, dakiz eta, mehio behar dina, injustizia alde, imigranten alde, e, dana, behar ez dauna nartzen, injustizia dutea, eta hama euskal herriari buruz, eta presa hori buruz, asko. Asko, pena batentzia. naiz, <messizos> nahi gabeetua Uztera du alakotz, betikotz mundua Bere seme alabez, abandonatua Nork barkadezake, ure pekatua Baritaik lehese behok noiz bait horroitzea Amazukan ikizan dugurla sortzea Gua horrek bilaturik zure egorztea Giasan behar dugu gaztigu dorpea Hilomiguntan noiz bait norbait bala bila. Zure izaitearen Erresto eren bila Lurt betik entzunen du Deia darbi bila Hemenda ama bat Bere haurek gila Ama Euskarri naiz. Naigabe Maiderri azkarrak hemen izan entzen dizkion Omenaldian liburu horkezpenean Bai Nik ez dakitun eskartu maiderrik Heman ditena Nei bete eseten ziaten, ikusiko zu, <laughs> zu SM-an eskalagunatxeak hartzen dizuenen, ikusiko zu, ba ez, nizelok ez, alrebez, maitasun izogarri. Gaur da egon baita ere, arremarata naula bekin eta nipakkin utzen nahi dut, beha berezen dut, behak bizitzaiteko, bineo, bueno, noiz benka behar den beakin, eta eta da, pertsona zora garri, Meni polite garundi kampotik eta eskortzile pila bat hasieraren e, bizitzan parte izatea. Ze azkeneko argazkik liburun partaiakok ere beakatutako dia. Ta omenaldi txiki bat irena izan dien. Eta hor jartzen diot, bekerren olerki bat. ¿Quién es la bella Nifa? Ba, la bella Nifa, maiherda. Usted era tu alacos. Vete Bere semea labez abamonatua, non barka dezake, gure bekatua, ama euskar herriaz naiz, nahi gabe... Krisina Piskatira liburu barruan dagoen e, zerbait, olerkiren bat, pasarteren bat, e, zidur aski dena, de maiteko idatzitako itz bakoitza baino, e, akasoaz marratu nahiko zenuken e, Pasarteen bat edo idat ziren bat, e, pixka etxekoentzulek ba hobeto ezagutu dezaten unabida kontiko liburua. Agian eskutitza irakurrikoet? eta. Zi aurkitzen irati? Konte guzu pixka, zer den eskutitza nola sortzen da... E zergatik egon behar zuen e, txokorretan pentsatzen dara lako liburu bat sortzen denean e, idazten den pasarte bakoitza aukeratzen den olerki bakoitza osondo e, pentsatzen dara nun sartu, zergatik sartu eta kaso irakurlea jakitere iristen dena baino gehiago dakila noski e, idazleak ez zergatik e, hartu dituen hartu dituen e, erabakiak eee Ni que irakurrinun Gabriel García Márquez en escutitza bere agurra, despedida. Eta, gero irakurrinun baitare, eh, salamago eh, definición de hijo. No la asaten dun, eh, un hijo es un préstamo que Dios nos ha dado. Nosotros colaboramos en su... que ellos vengan a este mundo, pero que luego tenemos que dejar que ellos hagan su camino. Eta hori dakurin unen esan, egi eda. Eta hori eta ja, eternamente unidati, azkeneko akapitulioan jartzen dut lagungarri izan zitzaidala gauzaileke irakurtzea. Zenik hori izan ditzen Eta hasier eztan da nik erozen un zerbait, asier zain, ni libreki garen unan mundua eta hori pixka nahi Eta eskutitza zeitu nire idatzen dian. eskutitza bat idaztea, Eta oizantzen da igual li preludioa edo. Mm -hmm. Gabo Nasher, zertan ariotezaren ari galetzen dio nere buruari. Zer pentsatzen ariotezaren galetzen dio nere buruari. Zenbat gailur, aran eta zela izarkatu dituzun dagoeneko. Zure arnasa entzun eta zure izardia usan ditzazketo orantxe bertan. Eta balakit ez diren gutxi izango. Egunero esnatzerakoan egun sentian zure irri farra somatzen dut eta gauean iluna barrean zure hauts estria izaren artean. Badakidua bestan auzula, nizu ere. Ez detinio izahaztuko jaio zinenean oparitu zenidan begira daura. Zure bi begibeltz eta droiek niri begira, eta zure atx txikia nire atinko helduz. Hemen naiz ama, hildu naiz. Orantxe bertan zure buruan nagoen galdetzen dio nere buruari. Orantxe bertan sentitzen oten hauzun galdetzen dio nere buruari. Badakizu hemen nagoela, etorri lasain ere gana, ametsak horretarako dira. Zurekin bizitakoa ez da inoizagortuko, eta egarria somatzen dudanean zure ikurira joko dut asetzeko. Bidai berri honetan izan zorion txu. Nik ez dut itxaropeinig aldu. Badakidalako egunen batean elkar ikusiko degula eta orduan elkar besarkatu eta muxukatuko dugula berriro. Ezaztu inoiz, zuriri farralaia gorreta dudala beti nire bihotzean. Maite zaitut. Bulun, bulun be. Ikora, doa zardiak larrera Hene aurraren aukera Esne bozoa ekartera Aurra artean Bazka zaitezte larrea S da kidean za tostebu Gutun eder euskeraz, beste zenbaitetasun ere euskeraz, baina liburu orokorrean gaztelania ez idatzitzen. Cristina. Bai. Errexago. Errexago. Ikasketak e, gumetan ala eginak, eh, nei karderasik eta claro, ba euskeraz hit gaitasuna dauket hitzeidekoa baina emozioek eta hobeto ederaz. Liburu haue guztiak banatuta daude doia guztiak. Saltuta daude. Bai, asko oparitun ditute eh? Eta gero beste batzu mirentzun jarri ustet ez daudela eta gutxi eman ditu mirentzura eta gero jon arlizkariko e, noterik eta saltzen dinak esan diate baitara esu gutxi gehitzea gila. Nik oso baintzeko dut, muru mendieta nik dut e, Mari. Eta Mariren bueltan eta Zuk sentitzen zesun sentipen hori bukaerakutzi nahi nuen ba magikoa iruditzen zaidalako ez eh lotura nola egiten duzun Marirekin zu nola lasaitzen saituen pentsatzeak e, hil eta ba mendian arkaespean hasierak pasatuen gau hartan Mariren babesa izantzuela e, gertuan e, zuekan ez egonarren ba izantzuela ez da laguntasun hori E, Konteguzu pixka bat nolabizidezunzuk Kristina, e, mari, murumenti eta asierren arteko harreman lotura hori. Bueno, ba, nik e, Tu partida kapitulon, e, bereriotzako kapitulon hontan ez nuen, nahi, zerbait dramatikoa konta, baizik eta nahi nuen, ba, konta unola asier juntzan murumendia, maite zolako paraje horiek, eta lan, landa zala aldea juten zela, launekin juten ziren, Eta ordun ez dakit, pentsatu nuen, zein bizi da marin, animalik, natura, lorek, izar, iarra, iargia, izarrak, eta zein gehiago, mari bizi da. Eta ordun esanun nuen, pixka bat hartu nuen, referentzi bezala, ba, mariren kondaira. Eta jarri nuen, ba, nola, ba, mari hoten da, ba, bizidan kobazulo txiki baten bizi da, Eta nola goten da horrazten bere, egielu ze, ba, urezko horrazzi bateken, eta txarra eken donen gure ba, nola juten dan txindokia, azta. Ba, hor dundik esan, un, bueno, ba, asier gau hartan bakarriketzen, seguro, mari ongo zala, mari, amabezela, asier babesten, eta bere igia horraztu beharrean, asierena horrazen, eta bere loa zaintzen. Eta hola kontatzen dut. Uh -huh. e, inguratu zera? Inguratu zera? Damazulora, edo murumendira, edo... Ez guen diken ez irate. E, egesan es dakit oso zigur, e, haik eta haiki bai, nahi ere bai, handago plakatso bat, olerki batekin, eta gauza askoa daude. Guen diken, nondik ero izan, ni nahiago dut gelitu, beha nahuntzan, eta nondik ero izan, ba, igual, guen diken fuerte ikiza eta. Liburu horkezpena, e, omen aldia, igri batez e, bukatu nahi zantzen nuen, e, modu alai batean, bukaeran ere bideoaren esaldi eder batekin, igri batez oroitzen nahiko nuke, halako zerbait, e, musika oso alaiarekin, hori e, zantzen, pasain larun bateko saioa boro bilduzuen e, esentzia edo. Bai, nahi nuen, e, asero horitzea, errik, eta kuadrilak eta bere danak edo zen pertsonak ezautu zutenak eta ezagutuko duenak igual pixkabali gure irakurtzen duenen, ba, asierren esentzia hori izala bere irri kontatzen dut hil ba, zanen, juntzala ba, egan nintzola, arra baten moduan, eta torri izala mundu enta ba, behak ematen, bere maitasuna eta bere irri Eta hori kontatzen dut bukera ba, oso alai, Bere kuadriakin, mendi irak, joergan, bere motoa, saltoke inez, eta hori tabukaren jartzen dut, hori tunazazazue beti irri batekin. Hori da nire nun gelitzean, bezu hori.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 Esateko edo ez esateko Sentitzeko edo sentitzeari guzteko Begiak irekitzeko edo isteko Iraganak gogoratzeko edo etorkizunarekin amets egiteko Realitate gordinaren aurrean Irudimena bizirik mantentzeko Asperen egiteko edo arnasa hartzeko Euskal Preso Ieslari eta deportatuen uneak dira hauek Orain hau sure unea Nayara Mayavia, Villabona ko espetetik. Ke Dantzan aliko da. Irati, eta, eskertzea izud, behiala eta beste jartzea, ez da azkinekoa bestea da. Atatzen zandutxatik, toian jarritaz euken da, ipur diakusten ziren, bera ama, bera ama, zure da, gara, juna hortu ipur ama, ama, eta hazten zen abestuen, ahotsak egin, goia e, zer, eta bueno, juna hemen dira, ama zerra da faltzeko eta, zaten nien, bai, eta gero hasten zen, bromatan. Tute krema amita mía, con este cuerpo serrano, un filetito ama jarri deia, ¿eh? O igual bizkaitarra sasitzen san. La la la la, dina zakitzen, hola, hola. Saki, bete jorda batean. Eta kubanes askotan, eh? Hola, danek larani de que te lo esku bait deten eh coñata bete eh, mi hermano." Eta elaiek esaten zion, "Hasi, hasta que naxiera zetena." Ah, sí. Eta hola, ta, zaukaten harremana polik, eta, bueno, e, beti abesti hau. Azkeneko aldiuntan beti abestiun lekin zidien. Eta, bueno, niko lehime nahi daukei da, ola, asa guen, komunitikatako balizu bezala dutxetik, ola. eta hornozke egon gobala abesten asier. Zidurik ez auki. Kristina, eta bain zer? Liburua osatu dezu. E, barruak neurri batean askatu ikuzu. hasierren kuaderno asko... Bete dituzu, herriari inguruari erakutsi diozu e, zukidatzitakoa. Herria ingurua irakurtzen ari da. E, eta horren kristinarekin zer? Eta horren esierrekin zer? Ba, nigu anago, irati esan behizut benetan, gaur malko batzu bota jo duen emozio, <laughs> izkiazun gauzak eta izan eta bere abestek. Nigu anago... Lasei tasumat sentitzen dut, ez dakindorazan unapaz interi, barneko pake bat, eta, bueno, nire balakit, ba, lasei gelitu nahi zela, indetan arterapia modu indetela, asierren, asier jarraitzeko e, denotan deno bizitzen, beror eta gero herriari e, eskerrake mani diot, eman diaten babesa eta maitasunagatik. Aldapan gure egin behar dugu, Nekezez, pozik, intartxu, ausardiz Liburua etxean izango dezuzuk betirako. Horita liburuen edertasuna, hor gelditzen direla. E, e, gelditu ez estatikoki, nik e, liburu bat beti hibilian imaginatzen dut. Eta hori ez da desagertzen. E, egin dezun lan hori, e, egin dezun ustuketa eta aldi berean betetze hori, hor dago. Arrastu hor geldituko da. Zurea y asirrena, el carrekin. Eh, mundo Palabras Editoriales ha sido un momento es que, que la vida eh, es como un traje. Vamos confeccionando y urbanando los instantes y mientras escribimos los recuerdos y los momentos siempre permanecen vivos a través del papel ia a las palabras o idatzien gutxi gorabea eh urte bukatzeragoaz urtea bukatzen denean eztaiki zergatik egiten ditugu errepasoak pasatako eguneei pasatako ilabetei e, eta datozenei begira jartzen gara kristinak zerrepaso ze egiten dio 2018ri eta zeskatzen dio 2019ri atzoberta monostien izanitzen eh Eta argola bat zegoen eta e, e, jartzen zoon ba, idazteko zure 2000 eta metzirako edo zena izendun. Eta bitz ojarren idatzen itun, eta e, argolat sortan jarenon on. Pakea eta maitasunat. talda taldapangora, bukatuko dugu urtea, taldapangora bukatuko dugu gaurko saioa. Hala, bukatuko dugu, gozo, gozo. Kristina <mulisa> aurrekoan esan izun eta berriro esaten izut, zorionak, zorionak egindezun lan agatik, eta zorionak e, gizarteratzeko erabilidezun e, modua agatik. Ez da bat ere gai erreza osoka gaizaia da, e, oraindik... E, bueno, Asmatzen kanporatzen asmatzen ez egune gaia da heriotzarena hitz kostatzen zaiguna, bere inguruan hitz sekulako zailtasunak sortzen dizkiguna eta zuk neurri handi batean egin duzu, zure modura egin duzu, ausarditz egin duzu eta eta oso modu aldiberan goxoan, hasi herri eskinini eta maiitasun ondiz. ausardiz gainera. Mil eskederte? Eh, una vida contigo. Vida lucei dizela. Liburuak eh orregongo da esku askotatik eh pasadadilla eta irakurleen lagun eta lagungarri. Izandadilla. Gure aldetik irakurle modura eta zure lagun eta gertuko modura, hoixe. Eskerrik asko. Mil esker zure irate. Besarkada bat eh Josevari eta Itari. Bai. Eta familiari bai. Aldapan gora indartxuek aitz. Ez bai, nekatuta. Alik indartxuen. Laro, bi bi mili eta asko eman du, bi mili eta ere asko eman du, zala guen larun bat goizetan. Hori da, hori oso ederrak, utziko dizkegu bi, bi mili eta eta orain emezortziak eta orain egiten. Sortu eta sorgindu? Saiatuko ara. Eta sortzaile eta sorginak bilduko ditu hementwe mai ingurura. Giro galduta gabitzai. Hau da umarka. Ezinda uletu, aurgaren daukagun mapa. Eskaldun keto keto bainan. Kristina, amechegin. Ameztu eta Ezta. Bai. Olorik asko jarri dituta metxeri uruz <laughs> asko. Horretxekin geltxuko gara. Right. Muxu ondi, ondi, ondi bat, eta urte berri nentzule guztiei. E, Astea ondo, ondo, ondo pasa, eta bueltan. Hementxi izango gara, izan zorion txu. Irati, batekin beti. Irri batekin beti. Aio, muxuana. Aio. Aio. Aio. Aio.